kambi ambayo simeporomoka mara baada ya muda ambao umezoea kupata tarifa ya habari tokombei radhi mpenzi msikilizaji karibu katika tarifa hii ya habari kwanza muhtasari wake Inchi ya Burundi hajefikia sura alioitakia mwana mfalu melui Ruagasore Alipo itafutia Uhuru Endapo kuna baadi ya mambo ya ni maoni ya Olivia Hurunziza kinara wachama uprona Siku moja tu baada uh, kabla ya madhimisho ya mnyakasitini ya Uhuru wa Burundi Utajuzwa karikatari fahii ya habari spika wa baraza la seneti anaitaka serikali kufanya uezavyo ili raia wa Burundi kupata kwa wakati mbegu zilizo chaguliwa mbolea dawa za mimea pamoja na dawa za cha, uh, chanjo za mifugo Emanuel Sinzo Hagera amezungu mzahayo leo alhamis huko gitega katika harakati za kufunga kikaucha kawaida cha baraza hilo la senete aprili mwaka wa 12 na 22 na baadhi ya wakulima wa kahawa mkwani gitega wanyi mashamba ya zao hilo sehemu za udongo udongo wanaitaka serikali kuongeza muda wa mauzo wa uh, ya kahawa bichi kwenye vituo vya ukobowaji haya bila shaka na mingineo jiunge nami katika taarifa hii ya habari Albert Dwayo kunaaskimitambo mimi ni Omer Dwayo karibu leo isanganiro ni kiboko yao habari kamili inchi ya Burundi haijafikia sura aliyoitakia mwanamfalme Luirwa Gasore alipoitafutia uhuru endapo kuna baadhi ya mambo yaliyotekelezwa maoni ya Olivier Murunziza kinara wa Uprona siku moja tu kabla ya maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Burundi kiongozi huyo anafurahia uongozi wa taifa kutawaliwa na Warundi peke yao Anawata, anawataka raya wa Burundi kujiepusha na kitu chochote kinachoweza kuchafua uhuru huo kama rushwa Chomsi katika tafsiri ya Rom World ni oyabivuze. Mwalonayo kwa ishusho wa gaso de yibufuza, guhere na milioni thanda tuishikako. Nidhahiri sura rwagasuri ya rio kuwa nataka tango mnyaka estina moja hatokuifikia kwa sababu warundi walibagwana. Enzi za rwagasuri hakuwepo wakimbezi ila badaye watu walikimbia. Tokitathumini utulivu wa inchi leo, tunaweza kwa kikisha sura hario itaka mwana mfarmi rwagasuri tutaifikia. Uhuru halisi wa inchi si wakisiasatu lazima kuwepo uhuru kiuchumi. Kama inchi naendelea kutegemea misada, bado kukiwa na matatizo, kumaanisha kuwa hatukufikia sura wagasuri aliyo ya na yatamani, ila kuna tulia wafikia kwa sababu inchi natawaliwa na warundi wenyewe bila uwebua wageni. Jeshi linaundwa na linaongozu wa na warundi, viongozi waliteuliwa. hatua hiyo tayari tumeifikia ya kutawaliwa na warundi wenyewe bila wageni. Jambo linaro mwaga magi maziwani ni kwamba licha ya warundi kushika hatamu, kuna loho wa thio nrokana nayo ya tango mnyaka hiyo ya city, na kutaka kukandamiza ndugu zao. Rukwagasole likuwa nataka nchi ipate maendireo kupitia vyama vya ushirika u watu wainuke kiuchumi wasibaguwane. Nchi napata utulivu baada ya mnyaka michachi. Nina matumaini kuwa tukiendireo na muenendo huu kwa kupiga vita ubaguzi, rushwa, upendireo. Misingi ya vyama hakika tutafikia sura mwana mufarmi rukwagasole aliyo kuwa natamani. Ya mhinga ya anje, mugamge wa anje, tuzo tinda tukashika mwana. Hier is chouchou, en Mugano-Rodovico en dat Namni Olivier Kurunziza kinara wa Uprona katika chama cha kisiasa PDR wanafahamisha kuwa kuridhika kwao uh, kana pale uhuru wa kisiasa utakapokuwa kwenye kiwango sawa na kile cha uhuru wa kiuchumi. Gabriel Ubanza Witonde anatoa mfano kwa mashirika ya kiserikali yanayoingia hasara siku hadi siku huko akitanguliza hitaji la kutaka ukosefu wa ajira kwa vijana kupungua. Speaker wa Baraza la Seneti anataka serikali kufanya iwezavyo ili raia wa Burundi wapate kwa wakati mbegu zilizochaguliwa, mbolea, dawa za mimea pamoja na chanjo za mifugo. Emmanuel Sinzo Hagera anaeleza hayo leo Alhamis huko Gitega Karika harakati za kufunga kikao cha kawaida cha baraza hilo la senet april 12 na 22. Tumsikilize anatafsirua na Gerard Nivigira. Katika hotba yake ya kuatakia warundi mwakampia, raisi wa inchi, alieleza kwamba mwaka huu ulibatizwa wa kilimo. Ni katika lengo hilo, sisi kama tulio chaguliwa na raia, tunaitaka serekari ya Burundi kupitia wizara yake ya kulima na fugaji na mazingira ifanyi lolote liweze kanalo. Ilwarundi wapate kwa muda unaofa mbegu na mbolea. Tunaomba pia ya patikane madawa ya mazao pamoja na madawa na chanjo kwa mifugo ili wakulima na wafugaji warahisishiwe. Tena tunaisihi serikali yongezee uwezo kituo cha kufanya utafiti wa kilimu izabu ili kituo hicho kiweze kupatishia raia mazao ya sitahimili Hali ya kubadirika kwa anga. Tegwa bishobora kuhanga na ningene ibihebigenda bila hindagulika. Emmanuel Sinzo Hagera kiongozi wa baraza la seneti. Ili kuwa huru mahakama ya Burundi na Paswa kufaidika na bajeti inayojitegemea inayosimamiwa na miundo yake yenye rasilimali za kutosha kifedha tamko la mwakilishi wa kisheria wa chama cha Action Justice and Equity nchini Burundi leo Alhamis katika mkutano na waandishi habari ili kuweza kukuza mahakama Mwalimu sal, uh, wa, wakili Salvatore, wakili Salvatore minani anapendekeza kiongozi uh, wa mahakama kuu na mwendeshaji mashtaka mkuu kuchaguliwa na uenzio ili kudumisha maadili na ujuzi. Baadhi ya wakulima wa kahawa mkoa wenye mashamba ya zao hilo sehemu za Udongo, udongo Wanaitaka serikali kuongeza muda wa mauzo ya kahawa bichi kwenye vituo vya ukobo waji. Kwa madai ya kahawa yao kusalia bichi kisa msimu wa mvua kuisha kabla ya kahawa yao kuiva. Wanaomba kahawa, kahawa ambayo haikununuliwa na vituo vya ukobo waji majumbani kama njia mbadala iwapo pendekezo hilo la kwanza halitafankiwa ama halitafuwa dafu. Mkurugenzi mkuu wa ofisi ya maendeleo ya kahawa odeka kwa ufupi anafariji wakulima hao kuwa vituo vya ukobo waji, havitafunga milango kabla kahawa yote haijakusanywa. Emanuel Niungeko. Anaamini kuwa hata kahawa itakausagiwa majumbani itapokilewa Gerard Nibigira anaarifu zaidi. Wadhi wa kulima wazao la kahawa wa tarafa ya Makibuko mkoani Kitega wasema kuwa kahawa ya mashamba ya udongo wakijivu au mashamba yenye rutba haijaiva bado kutokana na kuwa mvua haikutosha na ilikatika mapema mwaka kwa hiyo sasa waomba muda wakuuza kuuza katika viwanda vya kumenya kahawa uongezewe hadi mwezi mmoja au miezi miwili kinyume na hayo waomba waruhusiwe kumenyea makwao kahawa mbichi ambayo itaiva baada ya kukomesha Kwa kazi za viwanda vya kumenya kahawambichi Ambapo pia kahawa ya ainahiyo waomba ipate wanunuzi Aitha mkurgenzi mkuu wa ofisi ya kahawa ya Burundi Ode kaa kwa ufupi wa kifaransa Buwana Emanueli Niyungeko Hawatuliza nyoyo akieleza kwamba Hakuna kiwanda cha kumenya kahawambichi Cha eneo fulani kitafunga kazi zake Kabla ya kuakikisha kuwa kahawa zote zimekuisha aendelea Haendelea pia kuwa Kili kiwanda cha kumenya kahawambichi kistishe kazi zake Nibada ya mkurgenzi ya kutano wa husika na zao la kahawa katika eneo fulani ambao wataona umuhimu wakufungwa kwa kazi za kiwanda. Anarifte na kwamba kahawa zilizo menye wa nyumbani kutokana na kuwa zili iva kabla ya kuanzishwa na kufungwa kwa kazi za viwanda vya kumenya kawambichi zita uzwa kwa wafanya biyashara wa matarafani na mikowani kwa bei na tarehe vitakavyo na serikali itefahamika kuwa, wakulima wazao la kahawa wagitega kwa jumla walivishwa na jamu kuwa kwa sasa viwanda vya kumenya kawambichi vya wapokeza pesa zao katika mazingira mema kutuwa itega, Jari Nibigirari, Dio Isanganiru Dio Isanganiru nikiboko yao hamasa kwa wadau wa elimu mkoa ni Karusi ndizo sababu za mkoa huo kushikapatao katika elimu miaka 6 inaenea mfululizo katika mitaani ya kitaifa uongozi elimu tarafan buhiga unaeleza jitihada zinazofanyika pande zote kuwa chocheo ili alama ridishi kupatikana mfano unaotolewa ni shule ya sekondaria rudaraza a uh, iliyoko katika tarafa ya Buhiga Moize Misago anasimulia zaidi Uwitze akamara mwaka wa 3 Shule hiyo ya msingi arudharaza inapatikana kwenye umbali Wazaidi ya kilomita kuminambili kutoka kwenye makao ya tarafa ya Buhiga walimu pamoja na wanafunzi wa shule hiyo wanatoka maeneo wa yao mbali na shule hiyo badala wanafunzi wamshamwa mkomo mkubwa Ili kufaulu na kuendeleza maeneo yao Walimu pamoja na mkurugenzi wa shule hiyo ya msingi ya rudaraza Wanabainisha kwamba wanalazimika kongeza juhudi Kwa sababu wanazidi na kusema wanapokea wanafunzi wenye alama za chini Bonifaz Ndai Kengurukie mkurugenzi wa shule ya msingi ya rudaraza Aneleza kuwa walimu madarasa ya kuitimu shuli za msingi Hua wanafanya kazi hata wikendi Kwenye wongozi wa elimu tarafane buhiga Wanatambua idadi ndogo ya wanafunzi wanaojiunga na shule katika mkoa huu wa Karusi. Ndahavo nyimanagero, mkurugenzi wa kitarafa wa elimu, anasema kuwa mkoa wa Karusi ulisaulika kwenye kipindi cha nyuma. Mmoja wapo ya sababu za mwamko mkubwa wa wanafunzi, wanafunzi wanaohitimu ambao hawafaulu mitihani ya kitaifa, ushiriki vituo vya mafunzo ya kiufundi mwaka jana mkoa wa mkua Karusi ulishika nafasi ya kwanza tena kwa mara ya sita. Kulingana na mkurugenzi wa elimu wa mkuwa huo. Mkuwaru higi ulishika na fasi ya pili katika shindano la kitaifa la darasa la tisa toleo la alfumbili ishirin na moja. Moize misago, shukran, um, shukran sana, uchukuzi kwa sasa. Uchukuzi si jambu rahisi kwa sasa kutoka mkuwa nerumonge kuenda kona nyinginezo kwa sababu ya mafuta kutokufikishwa mkuani humo tangu kukatika kwa barabara kuu nambari tatu maeneo ya muhuta. Muda yanayofanya ma, yanayofanya magari kwenye foreni makaumakuu ya mkua bururi ndiyo sababu kama wanavjoeleza baadi ya wasafiri. Wanaomba kazi za ukarabatu wa barabara hiyo kuahishwa. Ni wakati ambapo litamoji ya petroli Inapatikana kwa elfu pesa za burundi mjini murumonge mara inapopatikana. Ukosefu wavyumba vya kuvalia na uwanja wa kisasa ni miongoni mwachanga moto kwa maendileo ya mpira wa mgu mkua wa nikirundo. Katika mtuano ya, ya mtuano kwa kuania nafasi katika daraja la pili jana jumatano kwenye uwanja wa busha za Wachezaji wa timu za Inare na Inore walivalia sare zao vichakani. gavana Kirundo anajuza kujadili na katibu tarafa ili kujua namna ya kujenga jumba hivyo kando ya uwanja Bushaza katika kusubiri upatikanaji wa uwanja wanyasi bandia yani uwanja wakisasa. Anawataka viongozi kuanzia ngazi za vijiji kusaidia ki michango ili mkua huo wa Kirundo Upate uwanja huo. Na huu ndio mwisho wa tarifa ya habari mchana huu. Asante kwa kwanasi mpenza msikili saaji. Tukutane saa kumi katika uh, habari kwa ufupi. Mimi ni Omer Ndwayo, Eric Wimana rikuwa nasi mitambo. Bye bye.